але не за її, а таки Божою. Адже у зрослій насінині заховується рослина року майбутнього, і не тільки стебло з листям, але й новий плід, і все це у невсяжній різноманітності плодів та видів. І чи не кривий розумом сказав, що служити добродійності і плекати розум та добрий лад на землі – не є служенням Богові. «Отож мене й мучить сумнів», – мовив автоном. «Чи не диявол шепче нам, ненавидіти живий світ творення Боже, велике з великого, а любити Бога, відкидаючи та зневажаючи світ, щоб досягати благ, яких ніхто не бачив і не пізнав із живих». І так багато думав про це і германах автоном, що одної ночі мав собі видіння. Побачив дивної краси долину, поросло лісами з плодових дерев, полями з усіляким містивним зелом, з квітами, яких було аж так багато, що покривали вільний простір. І побачив він дорогу, що текла між того багатого краю, а по ній ішов, спираючись на патерицю, отой кухар-калістрат, що його всі зневажали. Сам же автоном ніби пролітав над тим чудовим краєм, але вражений зустрічю з калістратом приспустився до нього на крилах своїх, був бо в образі птаха, і спитав. «Куди це ми, брате-калістрате, потрапили з тобою?» Чи ж не урай? Урай, отче, в божий рай, сказав Калістрат. Залетів сюди у вісні, сказав і романах. А як ти, живим бувши, сюди потрапив? Великою благістю сюди покликаний, сказав Калістрат, продовжуючи йти дорогою, тоді як автоном пурхав над ним пташкою. Бо тут є обитель божих вибранців Он же ти вмер, спитав автоном Не може сюди потрапити живий Та ж потрапив, спокійно сказав Калістрат Спираючись на патерицю Дорога увійшла в гай, де росли яблуні І гілля кожної аж угиналася Від чудових соковитих та зрілих плодів «Чи можеш щось тут зірвати?» – спитав автоном. «Усе, що захочу», – сказав ідучи калістрат. «Тоді зірви для мене яблуко», – попросив автоном, показуючи йому на найрум'яніше. Калістрат зірвав три яблука, вклав їх у малу торбину, що висіла у нього на шиї, і привісив автоному птаху. «Прийми», – сказав він. І насолодися. Відтак закрутили, замотали автонома хвилі сну, і він ніби в коло потрапив, що оберталося, а потім відчув, що кинуто ним у безодню, в яку безконечно довго падав, поступово перетворюючись із птаха в людину і летів, розпластавши руки й ноги. Але вже не так швидко, а все уповільнюючи, скружляючи. А довкола грали барвисті пасма, ніби веселка розлетілася і розкрешилася у просторі. І почув він музику, де кожен звук відповідав барві, ніби звуки переливались у кольори. А барви у звуки, а глибоко внизу уздрів круглу кулю до якої наближався, хоч і летів повільно, надзвичайно швидко. І побачив на тій кулі голубу воду, і зелені пасми лісів, і кряжі гір, і жовті квадрати полів, і стрічки доріг, і сонце чудово ояснювало землю, а та земля туманом була покрита. І оберталася вона, і крутилася, як лістив єретик Галілей. А тоді очі його, автонома, самі від себе заплющилися, і він полетів уже в темряві. Але не була вона глупа, а налита тремтливим етером.